Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Роберт Гайнлайн. Зоряний десант. Розділ сьомий. Один новобранець був таким дурним, що хотів накласти на себе руки. Йому здавалося, що він втратив все, а натомість нічого не здобув. Але один день змінювався іншим, а ніхто йому поблажок не робив. І раптом він сам по собі став почуватися краще. Редіард Кіплім ні, я не збираюся багато розповідати про свою підготовку. Здебільшого вона складалася із простої рутинної роботи. Але вона припинила мене гнітити, тож і розповідати про неї більше особливо немає чого. Єдине, про що взагалі хотілося б згадати, це наші скафандри. Можливо, через те, що я тоді був просто зачарований ними, Почасти через те, що завдяки ним потрапив у біду. Кажу це без жодних скарг. Я дійсно отримав те, на що заслуговував. Ви маєте розуміти, солдат мобільної піхоти, пов'язаний зі своїм скафандром, приблизно так само, як людина із відділу К-9 зі своїм партнером-псом. Саме завдяки бронескафандрам, а також зоряним кораблям, які доправляють нас у потрібне місце Всесвіту і капсулам, в яких ми десантуємося. Саме дякуючи їм, ми і кличемо себе мобільною піхотою, а не просто піхотою. Скафандр дарує нам гострий зір, гострий слух, міцну спину, аби нести важке озброєння і броню. А ще він дарує нам швидкі ноги. Він додає нам навіть розуму у військовому сенсі слова а також забезпечує нас значною вогневою міцю і стійким захистом. Наш скафандр відрізняється від скафандру космічного, хоча він і здатен виконувати його функції. З іншого боку, наш скафандр – це не лише обладунки. Це і не танк, але рядовий мобільної піхоти цілком може впоратися із підрозділом таких штуковин, якщо, звісно, якийсь дурень здогадається випустити танки проти мобільної піхоти. Скафандр – не космічний корабель, але може літати. Однак ні космічні, ні повітряні ні бойові апарати не можуть вести ефективну боротьбу проти людини у скафандрі, хіба що влаштують масове бомбардування того району, де ця людина перебуває. З іншого боку, це все одно, що спалити будинок, аби знищити одну муху. З іншого боку, ми у своїх скафандрах здатні виконувати безліч речей, на які ані зоряні, ані повітряні кораблі не здатні. Існує здюжина різних способів проведення масованого знищення за допомогою кораблів і ракет різних видів катастроф такого масштабу, що війну можна вважати завершеною, бо цілий народ, або навіть ціла планета просто припиняє існування. Ми ж привносимо у бойові дії вибірковість. Ми робимо війну такою ж особистою справою, як, наприклад, удар по носі. Ми можемо діяти вибірково, створюючи тиск у певній точці і на певний час. На моїй пам'яті Мобільна піхота ніколи не отримувала наказу спуститися і знищити або захопити усіх кульгавих і рудоволосих, які проживають у встановленому районі. Однак, якщо нам такий наказ дадуть, ми це зробимо. От присягаюся. Що ж, ми прості хлопці, які спускаються з неба в призначений час, у призначене місце – Хлопці, які закріплюються або виколупують ворога з нір, змушують йти туди-то й туди-то, оточують або ж знищують його. Ми піхота, а вона не цурається крові і йде прямо туди, де ворог, і стикається з ним обличчя до обличчя. Ми робимо це. Змінюються часи, змінюється зброя, але суть нашої професії – Лишається незмінною. Вона така ж сама, як і тисячі років тому, коли озброєні мечами орди мчали зі своїм вождем і з диким бойовим кличем одне на одну. Можливо, коли-небудь у майбутньому одного прекрасного дня зможуть обійтися і без нас. Можливо, коли-небудь напівбожевільний геній винайде зброю, робота, наприклад, Здатного залізти у нору, в якій ховається супротивник, і витягнути його назовні. Але при цьому зберегти своїх, яких противник, наприклад, як заручників, тримає у тій таки дірі. Важко говорити про те, що буде. Я ж не геній, я не фантаст. Я простий піхотинець. Поки ж цього робота не винайдено, хлопці роблять свою роботу. А мій обов'язок – бути з ними, бути одним із них. А поки ми потрібні, поки без нас не обійтися, безліч вчених і інженерів сидять і думають над тим, як нам допомогти. І в результаті з'являється така річ, як бронескафандр. Немає потреби пояснювати, який вигляд мають наші обладунки. Їхніми зображеннями ряснюють всі журнали, газети та книги. Якщо коротко, то в скафандрі ти схожий на здоровенну сталеву горилу, озброєну відповідно за своєю величиною зброєю. Можливо, саме тому сержант так часто називає нас мавпами. Однак, здається мені, що іще за часів Юлія Цезаря сержанти висловлювалися про своїх підлеглих саме так. Але скафандр, якщо бути чесним, він набагато потужніший за будь-яку горилу. Якщо мобільний піхотинець у скафандрі обійме горилу, він її просто розплющить на млинець. На скафандрі ж, до речі, навіть сліду не залишиться. М'язи наших скафандрів, ця псевдомускулатура, викликають у тих, хто не знає незмінне захоплення. Однак, насправді, весь фокус у системі контролю мускулатури. Геніальність винаходу полягає у тому, що контроль взагалі не потрібен. Десантник просто носить скафандр як костюм, як другу шкіру. Ну і як вам пояснити? Для того, аби керувати кораблем, слід вивчитися на пілота. Це потребує часу. До того ж, необхідно володіти бездоганною фізичною підготовкою, рефлексами, особливим способом мислення, та навіть їзда на велосипеді потребує певної підготовки. Їздити на велосипеді – це зовсім не те, що ходити на своїх двох. А пілотування зоряних кораблів – це взагалі недоступне моєму розумінню. По-моєму, це справа акробатів, які володіють математичним мисленням. А скафандр? Його можна просто носити. Дві тисячі фунтів ваги у повному спорядженні. Але варто тільки залізти у нього, і ти вже вмієш. Вмієш бігати, ходити, стрибати на неймовірну висоту, припадати до землі або навіть брати куряче яйце, залишаючи його нетріснутим. Ну, для цього, щоправда, все ж таки потрібна невеличка практика. Ти можеш навіть танцювати джигу у скафандрі, якщо вмієш танцювати її без скафандра. Весь секрет полягає у негативному зворотньому зв'язку та ефекті посилення. Не просіть мене, щоб я дав повний опис устрою скафандру. Я просто не в змозі. Але ж погодьтеся, найталановитіші скрипалі не беруться змайструвати навіть найпростішу скрипку. Я можу утримувати скафандру у повній готовності, можу навіть робити ремонт у польових умовах. Ось і все, що потрібно знати звичайному піхотинцю. Якщо ж скафандру стає по-справжньому зле, то я викликаю лікаря, а, доктора наук, вірніше, електромеханічного інженера. Він є офіцером флоту, як правило, лейтенантом, і такі офіцери – прикомандировані до наших кораблів, а іноді до штабу полку або того чи іншого табору на кшталт табору кур'є. Втім, в загальних рисах я можу розповісти, як діє скафандр. У середині обладунків знаходяться сотні рецепторів, які реагують на тиск. Ти рухаєш рукою – виникає тиск на рецептори. Скафандр відчуває його, посилює і рухається разом із твоєю рукою – аби зняти тиск з рецепторів, які віддали наказ. Скафандр запрограмований на такий зворотній зв'язок і не тільки точно повторює кожен твій рух, а й значно посилює його. Однак сила його м'язів контролюється. Найголовніше, при цьому зовсім не доводиться самому піклуватися про цей контроль. «Ти стрибаєш?» – стрибає скафандр. Звісно, стрибає він набагато вище, ніж стрибнув бити без нього. У момент стрибка вмикаються реактивні двигуни, які багаторазово підсилюють імпульс, отриманий від ножних м'язів. Цей потужний додатковий поштовх надається по лінії, яка проходить через твій центр ваги. І таким чином ти можеш спокійно перестрибнути через будинок, який стоїть в тебе на шляху. Потім настає наступна фаза. Ти починаєш опускатися так само швидко, як і підстрибнув. Скафандр ловить початок цієї фази, обробляє її характеристики за допомогою спеціального апарату наближення. Щось на зразок найпростішого радара. І тут знову вмикаються реактивні двигуни на необхідний час. І ти вже м'яко опускаєшся, навіть не встигнувши подумати, як би тобі це краще зробити». У цьому й полягає диво бронескафандра. Про нього не потрібно думати. Не слід постійно керувати ним, направляти, виправляти його помилки. Ти просто носиш його. Носиш і носиш, як зручний одяг. При цьому мозок твій завжди вільний. Ти можеш займатися зброєю, можеш контролювати обстановку навколо, Останнє – особливо важливо для мобільного піхотинця, який мріє померти у своєму ліжку. Якби це не було так, ви просто уявіть собі. Ти приземляєшся після стрибка і змушений поглядом своїм контролювати датчики на дисплеях і показання, на які ти мусиш постійно реагувати. У такій ситуації достатньо, аби внизу тебе чекав навіть Абориген з кам'яною сокирою. Все одно твоя пісенька вже відспівана. Саме тому зручно носити скафандр, який думає, стрибає і контролює твоє тіло замість тебе. Штучні очі і вуха теж сконструйовані так, аби допомагати, але не відволікати. Чітко налагоджуються зв'язок із товаришами і з командуванням. Крім того, у шолом вмонтовано спеціальну акустичну систему, що відтворює повну звукову картину навколишнього світу. Але картина та відтворюється розумно. Якщо зовні занадто шумно, система скафандру знизить зайві децибели. Оскільки голова – це єдина частина тіла, не пов'язана з рецепторами тиску, оскільки ти використовуєш голову Щели, пищок і шию для управління акустичною та відеоапаратурою, то руки твої цілком вільні для бою. До прилягає датчик управління штучним зором, до вилиць – штучним слухом. Усі дисплеї винесені на передню внутрішню стінку шолома. Вони розміщені прямо над чолом із боків. Розташування дуже зручне і з часом… Ти починаєш моментально схоплювати покази всіх датчиків. Коли перебуваєш у повітрі, летиш, нахиляючи голову, і на зовнішній поверхні шолома, на лобовій частині, автоматично висуваються апарати інфрабачення. Потім вони так само автоматично прибираються, коли після пострілу тобі більше не потрібна пускова ракетна установка. Скафандр сам прибирає її у спеціальне гніздо, доти, доки вона знову не знадобиться. Подібні речі можна перераховувати і перераховувати, але це вийде надто довго. Сюди входить і постачання питної води, повітря, автоматичні гіроскопи для підтримання рівноваги та інше. Мета у всіх цих пристроїв одна – звільнити десантника від сторонніх турбот, для виконання головного бойового завдання. Звичайно, управління всією апаратурою скафандра вимагає певних навичок і нас доволі довго натаскували до повного автоматизму рухів у скафандрі. Особливої підготовки потребували стрибки, адже хоч ти і підстрибуєш начебто природним рухом, але зіймаєшся набагато швидше і залишаєшся у повітрі набагато довше, ніж при звичайному стрибку. Чого варте, наприклад, уміння швидкої орієнтації, поки ти на якійсь миті зависаєш у повітрі? Адже кожна секунда у бою – це коштовність, що не має ціни. Підстрибуючи, можна визначатися на місцевості, обирати ціль, зв'язуватися із кимось із колег і, отримавши відповідь, вистрілити, перегрупувати своє озброєння – ухвалити нове рішення і знову стрибнути, не приземляючись, і так далі, і так далі. Якщо у мобільного піхотинця є всі ці навички, він може встигнути зробити безліч справ навіть під час одного стрибка. Але загалом наші обладунки все ж не вимагають постійної складної підготовки. «Скафандр робить для тебе все», він робить все так, як робиш ти, тільки значно краще. Він робить все, окрім одного. Ти абсолютно безпорадний, коли в тебе десь щось чухається. Якщо коли-небудь мені покажуть і піднесуть скафандр, який буде чухати мене поміж лопатками, їй-богу, я на ньому одружусь. Загалом... Існує три основні типи скафандрів мобільної піхоти – звичайний, командний і розвідувальний. Скафандр розвідників має дуже велику швидкість, дальність польоту і порівняно скромне озброєння. Командирський скафандр, начинений величезним запасом пального, має значну швидкість і висоту стрибка. У ньому – речі більше, ніж зазвичай всілякої електроніки, радарів та інших пристроїв. Ну а звичайний скафандр призначений для хлопців, що стоять у строю із сонними виразами облич. Тобто для нас. Для виконавців. Я вже сказав, що закохався у свої лицарські обладунки. Хоча при першому ж знайомстві я пошкодив собі плече. Щоразу, коли моїй групі призначали заняття із скафандром, я завжди тішився. Того дня, коли мені як командиру групи новобранців привласнили ті самі псевдокапральські шеврони, я мав здійснити тренувальний політ у скафандрі із двома ракетами класу А, звичайно ж холостими. Завдання – використати ракети проти передбачуваного супротивника у навчальному бою. Біда, як завжди, полягала у тому, що все було не справжнім, а від нас вимагали реальних бойових дій. За умовами ми відступали, або, як у нас висловлюється, просувалися вперед у напрямку до тилу. У цей момент один із інструкторів за допомогою радіо відключив подачу енергії в скафандрі одного з моїх хлопців. Природньо, що той опинився в абсолютно безпорадному становищі. Я негайно наказав двом хлопцям підібрати його і страшенно пишався, що врятував свою людину до того, як вона вибула з гри. Потім, відразу ж після віддачі наказу, я повернувся до іншого свого завдання – нанесення ракетного і бомбового удару по супротивнику, який начебто ось-ось міг нас накрити. Наш фланг просувався на середній швидкості. Потрібно було спрямувати ракету так, аби в жодному разі не постраждав ніхто із наших, але водночас вразити ворога. І все це треба було зробити, як завжди, дуже швидко. Подібні маневри кілька разів обговорювалися перед навчаннями. Єдина випадковість, яка допускалася, це легкі поломки, створювані самими інструкторами. Концепція бою передбачала встановлення гранично-точного напрямку удару за радарним сигналом. Для цього слід було засікти по радару розташування всіх моїх людей. Але діяти слід було дуже швидко. А я тоді ще не надто добре розбирався із показниками дисплеїв та датчиків, що розташовувались перед моїми очима. Отож, ворухнувши головою, я вимкнув апаратуру і підняв фільтри, аби оглянути місцевість на власні очі. Навколо розстелялася залита сонцем прерія. Але чорт забирай, я нічого толком не міг розгледіти. Лише одна фігура, бо ваніла неподалік від лінії передбачуваного удару. Я знав, моя ракета здатна видати лише грандіозну хмару пилу і нічого більше. Тому прицілився на око, навів пускову установку і гахнув. Забираючись із місця пострілу, я відчував задоволення. Я не витратив жодної секунди, але у повітрі система енергопостачання мого скафандра відмовила. Падати було зовсім не боляче. Система скафандру відмикалася поступово, тож приземлився я в цілому нормально. Але, впавши на землю, застигнемо в купа металобрухту. Зрушити з місця не було жодної можливості. У цій ситуації, коли тебе притискають до землі дві тисячі фунтів ваги, мимоволі швидко заспокоюєшся і припиняєш навіть спроби робити поворухнутися. Адже тебе притискають сотні кілограмів мертвого металу. А ось лаятися я таки міг і проклинав себе на всі лади. Та й не лише себе... От уже ж не думав, що вони влаштують мені аварію, коли я так добре керую групою і вирішую на ходу усі складні бойові завдання. Мені слід було знати, командирів груп ЗІМ контролює особисто. Отож, сержант і примчав до мене. Напевно, спеціально, аби порозмовляти зі мною віч на віч. Почав він із припущення, що... Непогано б мені зайнятися миттям брудних підлог, тому що через мою тупість, бездарність та інші невеликовні вади мені не можна довірити іншу, більш тонку роботу. Навіть розносити тарілки у їдальні. Він дуже коротко охарактеризував моє колишнє життя, торкнувся мого майбутнього і сказав іще декілька слів, про які мені не хотілося б згадувати. А на завершення... Уже заспокоївшись, рівним голосом вимовив, якби ти почувався, якби полковник Дюбуа побачив, що ти тут накоїв. Після цього сержант Зім покинув місце мого приземлення. Я простерчав там без руху ще дві години, нагадуючи страхітливе чавунне ідоло, встановлене в степу язичницьким племенем. Нарешті навчання закінчилися. Зім повернувся, відновив систему енергопостачання, і ми на повній швидкості помчали до штабу. Капітан Франкель говорив мало, але говорив вагомо. Потім він помовчав і додав казенним позбавленим інтонацій голосом. Якщо вважаєш, що не винен, Можеш вимагати трибуналу. То що? Я сковтнув слину і пробурмотів. Ні, сер. До цієї хвилини я все ще й не розумів, у яку халепу примудрився потрапити. Було видно, що капітан злегка розслабився. Що ж, тоді подивимося, що скаже командир полку. Сержанте, відведіть ув'язненого. Широким кроком ми вирушили до штабу полку, і я вперше зустрівся із нашим командиром полку «Вічнавіч». Віч. Спершу я був впевнений, що він детально розгляне справу, але пригадавши, як тет сам втягнув себе у судову м'ясорубку, вирішив, що краще змовчати. Майор Мелоу загалом сказав мені п'ять слів, вислухавши сержанта Зіма, він вимовив перші три. «Усе це правда?» Я відповів, «Так, сер. І на цьому моя роль вичерпалася. Тоді майор Мелоу звернувся до капітана Франкеля. «Чи є хоч один шанс, що з цієї людини щось вийде?» «Мені здається так», – відповів капітан Франкель. «Тоді...» Обмежимося адміністративним покаранням. Тут майор Мелоу повернувся до мене і вимовив решту два слова. П'ять ударів. Усе відбувалося так швидко, що я не встиг отямитися. Лікар дав висновок, що серце в мене працює нормально. Тоді сержант і охорона надягли на мене спеціальну сорочку, зняти яку можна, не розстібаючи гудзиків. Полк якраз готувався до огляду. Пролунав сигнал. Здавалося, все це відбувається не зі мною. Мені здавалося, що це нереально. Це, як я дізнався пізніше, була перша ознака сильного переляку або ж нервового потрясіння. Мені здавалося, що все – галюцинація. Нічний кошмар. Сержант Зім... Зайшов у намет охорони відразу після сигналу. Він глянув на начальника охорони, і той зник. Зім зробив крок до мене і сунув щось мені в долоню. "Візьми", сказав він. "Допоможе. Я знаю". Це була гумова капа, щось на зразок тих, якими затискали в зубах, коли займалися рукопашним боєм, аби не постраждали зуби. Коли зім вийшов, я засунув прокладку у рот. Тоді на мене одягли кайданки і вибили з намету. Далі зачитали наказ. У навчальному бою виявив повну безвідповідальність, яка в реальних бойових діях спричинила б неминучу загибель товаришів. Після чого з мене зірвали сорочку і, піднявши руки, прив'язали до стовпа. І тоді сталася дуже дивна річ. Виявилося, що переносити удари, коли б'ють тебе самого, набагато легше, ніж дивитися, як б'ють когось іншого. Я зовсім не хочу сказати, що це було приємно. Якраз було боляче, страшенно боляче. І паузи між ударами теж були болісні, не менш болісні, ніж самі удари. Але капа у зубах дійсно допомогла. І єдиний мій стогін після третього удару не почув ніхто. І знаєте, була іще одна дивина. Ніхто і ніколи не нагадував мені про те, що трапилося. Як я не придивлявся, але ані ЗІМ, ані інші наші інструктори не змінили ставлення. Вони поводилися зі мною так само, як і завжди. Лікар змастив чимось сліди на моїй спині і сказав, аби я повертався до своїх обов'язків. І на цьому все скінчилося. Та я навіть примудрився щось запхати у себе на вечерю того вечора і зробив вигляд, що беру участь у звичайній балаканині за столом. Виявилося, що адміністративне покарання – зовсім не є чорною плямою у твоїй кар'єрі. Запис про нього знищується, коли закінчується підготовка, і ти починаєш службу на рівні з усіма чистенькими. Але головна мітка лишається не в паперах, не в досьє. Ти сам ніколи не зможеш забути про покарання, особливо заслужене коли у реальному бою ти міг би підвести своїх товаришів під смерть. Роберт Гайнлайн. Зоряний десант. Розділ сьомий. Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, що прослухали черговий розділ. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його у соціальних мережах. Української має бути більше! За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Але робити це... Я закликаю вас тільки після того, як ви підтримаєте Збройні сили України і допоможете нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на калідорі!